Radio Manoplas, dende colla para o mundo Miran a roda da vida, vira como unha buxaina Benvidas a Radio Manoplas, estamos nunha nova entrevista e eh, Oxe temos aquí no micro vermelho a Lara Boubeta Bamió Hola Lara Hola, boa tarde Pois nada, Lara viu ata, ata aquí, ata o barrio de, de Colla para pasar, cando menos, 25 minutos eh, pegada ao micro. E a idea é falar sobre varias cousas, sobre fútbol, sobre o seu traba traballo como docente, e tamén sobre a súa militancia ou activismo na rede educativa, de Pero comezamos polo, polo fútbol. Eh, Lara xoga no do Mayo, no clube hai do Morrazo. E agora estamos nun momento no que o fútbol feminino está bastante no seu prime, poderíamos dicir sí, empregando palabras, show, sí. palabras, modernas, <risas> pero non sempre foi así. Eh, cando comezaches a Sogar, Lara, eh, que pasaban aquelas ruas de Cangas ou que lembras de aqueles tempos? Pois, eh, a verdade é que é curioso, porque teño moi pouquiños recordos da infancia, pero todos son con un balón, non? Entón eu empecé xogando, pois, eh, cos veciños no... na rúa, non? E eh, eran todos nenos, menos eu. Eh, despois dino o salto, cando xa fun medrando, e eh, tiña alrededor de 12 anos, e digamos que a distancia podía ampliarse, pois eh, o meu pai xa me deixaba ir ao parque, eu soa e aí... Descubrín a unha muller maravillosa que para min foi a persoa que, que me abriu o camiño, non? que me ensinou que, que o fútbol pois que que podía ser noso tamén non das mulleres e era Marucci, era unha muller pois xa daquelas teria uns 40 anos e para min foi un referente porque o feito de ir ao parque a toparme con outra muller non xogando o fútbol e da súa idade foi como dicir si sí, se pode, non? Pero Marucci se mesturaba entre as crianzas, a xogar sí, sí, o fútbol. Sí. Marucci estaba ali, daba igual a hora. Tía a su parque, ela estaba ali no medio xogando con, con todos, porque eran nenos os que xogaban, non? Supoño que en algún momento ese xogar na rúa se converte en meterte en algún clube, en algún equipo... Eh, Lembras eso, como foron tamén os inicios na, que, na, na parte xa federada, entendo, que supoño que se ira xogar con nenos ou igual fútbol sala, ¿no? non? Eh, pois pues foi fútbol sala. Eh, recordo que mmm, despois de atoparme con Marucci, ela foi a que me animou a xogar con ela no Keniatali, nun campiño de fútbol que temos en Cangas. Eh, si sí que xa había equipo de mulleres, e a partir dai non sei se foi nese punto ou se foi pois despues de, de algún mundialito ou así pois si que viñera meu pai tiña un bar non entón viñera como un adestrador de fútbol sala a ofrecerlle a posibilidade de que eu pudera formar parte do seu equipo e, o tema é que a min o fútbol sala quedabase me pequeno non? Non, non estive en moito tempo creo que foi cousa de algúns meses ata que se formou un equipo de fútbol 11 por ali polo morrazo e deixei o fútbol sala pois para dar o salto nun a, a un campo xa maior. Non te preguntei o gusto do polo fútbol, ti lembras de ubicas de onde nace ou Pois non a verdade é que Era unha casa que... fuboleira. Non, non, non en absoluto, non. Eh, as veces meu pai si sí que me intentaba pois eh, lembrar algún momento puntual, non, dun algún xogador de fútbol coñecido naquele momento que pasara polo bar e eh, eh, que xogara comigo, non, pero para min non foi importante, non? Eu eu a quen recordo con cariño é, é a Maruchi, non a ningunha outra persoa e penso que puido vir un pouco por aí, pero Non houve nada que eu recorde que me fixera pois, eh, comezar a xogar, non? Eh, supoño que no colésio ou na escola nos recreos tamén darías patadas ao balón ou non? Sí, sí pero daquela sí que o tiñamos máis difícil para xogar por ser mulleres, non? Porque ninguén nos quería no, no seu equipo. Era ese momento eh, duro non de facer os equipos, pois capi un e capi douse, as últimas sempre éramos as molleres. Eh, por sorte agora iso pasa menos, pero a realidade é que segue pasando, non, non é algo que, que teñamos que, que obviar, porque nos patios dos coles segue sucedendo isto. Eh, agora con todo o tema da selección e o que dicíamos nun principio, non de que está ben auxe e tal, pasa menos, pero segue estando aí, os homens van primeiro. E iso comeza, se crea o clube de fútbol 11 no Morrazo no clube, O clube femenino Sogas que, E adestras moito Porque sogar o fútbol é adestrar Comerse moitos fins de semana xogando E supoño que no fútbol femenino Tendo que moverse máis que no masculino Porque igual hai menos clubes Ou que están máis afastados ou bueno Como lembras a adolescencia Xa sendo algo maior A tua época de sogadora pois eh, lembro-a con moita ilusión non? sí que nos tiñamos que mover pero para mí os domingos eran de fútbol eh, falo en pasado porque agora sí que empezo a notar que necesito máis días de descanso entón ascendemos recentemente eh, temos que movernos máis e iso implica que as veces nos pasemos un domingo inteiro nun bus eh, xa pesa porque despois xego a traballar E, e sinto que non descansei o que tiña que ter descansado, non? Falamos de fútbol, pero non ainda non te preguntei de que xogas o, o teu a tua, o teu posto favorito ou o ou no que te poñen. Pois levaba moitos anos xogando de dianteira. Este domingo, de feito, xoguei de dianteira, pero últimamente si sí que estou xogando máis de, de extremo, non? E, xa tiña xogado aí e eh, eh, parece que ao meu adestrador pois, eh, lle gusta esa posición para min eh, a min tampouco me, me desgusta e eh, sí que é certo que teño que, que facer un esforzo por volver, baixar a defender e demais pero estou contenta tamén eh, preguntaba, preguntaba de unha amiga, Maitane que, que tamén xogou o fútbol moitísimo tempo eh, se, que te preguntaras se notabas que no fútbol base Eh, notanse esas mudanzas que si sí que se están a dar no fútbol profesional femenino se as notas ou, ou cando menos como ves o, o, o fútbol de canteira no, no mundo femenino polo menos o que ti coñeces eh, si sí que hai moitísimos equipos agora mesmo polo menos no do Maio, no Alondras que é outro equipo de Cangas eh, si sí que no fútbol base Están, digamos que, medrando os equipos femeninos moitísimo, non? Eh, é algo positivo, eh, porque esas nenas están vivendo unha realidade que nos non tivemos, non? Entón, eh, pois hai que estar orgullosas de, de que para min foi toda a selección, non? Digamos que ese boom de o oh, fútbol femenino existe, eh, mira mm, o que poden facer, non? e eh, eh, si que hai un incremento de, de equipos femeninos na base eh, Falabas eh, a, a primeira vez que te escoitei foi aí uns meses nunhas charlas eh, organizadas por OVNI no UF eh, falabas do, do tipo de adestradores que, que tiñades adestradores masculinos eh, eh, eh, cales funcionaban e cales non, podes explicar un pouco esa A min este tema dáme me moitísima rabia Porque eu non sei se é cousa do, do meu equipo non? Da xente que forma o equipo Pero sí que é certo que En todos estes anos que levo xogando Que son moitos e... Non vou facer o cálculo e... Os adestradores máis brandiños Digamos que Que nos trataban mellor Non funcionaban Porque Non somos moito de mandar Entón Enseguida nos poñemos por diante do adestrador, non? Eh, si que o que veño notando é iso, que, que non, non nos serve, non nos serve eh, este tipo de persoas, entón eh, se ven un adestrador como que temos agora, con perdón que non me escoite, eh, con, un, con un carácter máis eh, duro, que ás veces eh, roza ou irrespectuoso, non? Eh, nos funciona máis, non? Eh, A nos no descanso dos partidos, nos pos eh, verdes, eh, saímos aí e eh, o damos todo na segunda parte. En cambio, pues nos eh, tratas con cariño, e eh, nos animas rollo Mr. Wonderful, e eh, pinchamos o partido seguro. Eh, digo, que me ven a cabeza que precisades adestradores estilo Camacho, entón. Sí, sí a realidade é esa. Pero tamén é verdade que no fútbol, no fútbol moderno O a forma de dirixir dos adestradores aos xogadores e xogadoras tamén modificouse, non? A, escoitaba hai pouco que o, o novo técnico do Celta que traía no seu equipo un psicólogo, unha psicóloga, non? Como que outra forma de adestrar que se afasta un pouco desa dese de estereotipo que pode encarnar Camacho ou, ou outra xente, non? Pois nos imos, imos con retraso neste sentido, non? Eh? Porque a verdade é que Se fago memoria, todos os adestradores que tivemos eh, máis riquiños, como diría eu, non eh, non, non duraron moito. Pedía deso, ou cese do, do adestrador. <risas> ou ceseaba él. E, outro, outro asunto, que o pensar en fútbol, en, en mulleres, sempre ven a cabeza os insultos que, que recibirías ou as palabras que tiveches que escoitar. Por, por ser xogadora de fútbol ou po gustarche o fútbol. Eres quen de lembrar algúns deles? Eh, si, sí, eh, pues, eh os máis míticos, non? Os primeiros que se me veñen a cabeza, eh Mari Macho, eh, Macholo, sabes? Eh, agora mesmo, em eh, sen ir máis lonxe, se xogas ao fútbol, es Bollera. e eh, eh, xa está, non eh Eh, un lembro que no bou nun equipo no que xoguei hai anos, eh fixeramos unha campaña xunto co concello para o 8M, de non sei se para 8M, si sí, un día así, eh de insultos que recibiramos cada unha de nós eh por xogar ao fútbol. Eh todas, absolutamente todas as persoas que formábamos parte desse equipo, mulleres, pois pues, recibiramos algún insulto deste tipo, non? Eh, que isto xa me leva un pouco a fiar co, co seguinte parte porque eh, eh, hai mulleres eh, que son lesbianas eh, no fútbol creo que te escoitei falar o día do ovni que explicabas un pouco eh, esa, esa casuística por que hai mulleres lesbianas no mundo? non sei sé como dicir por que por, qué, ¿Por eh, que se relacionan? si sí. Non sei, imagino que por porque temos eh, como uns prexuizos non? Eh, Cando pensamos nunha muller lesbiana, pois eh, non sei a Imaginamos tipo Xena, a Princesa Guerrera non? Entón lle pega o tema do fútbol eh, E a verdade é que xa o dixen na, na charla do, do UF eh, No meu equipo hai pouquísimas lesbianas Digo, estamos rompendo aí estatística, non? Eh, Eh, que non é certo, eu penso que, que é un mito non que é algo que se pensa e non é real eh, eu penso que hai xente que non mete as súas fillas a xogar ao fútbol por se se volven lesbianas eh, eh... pensas que a día sí, de hoxe sí, sí. iso pasa? Si, sí, por suposto, estou convencida eh, Damos un salto eh, Non expliquei que dedicaste a docencia Eres mestra de primaria nun cole de Cangas Eh, a nenos de quinto de primaria sí, actualmente sí eh, en eh, nenas en enas <risas> eh, eh, participas nunha nunha rede eh, que o oh, li moitas veces eh, pero é difícil, rede, rede educativa rede de apoio LGBT e que Eso, sí. estás nese colectivo que é un grupo de, de docentes que bueno vos xuntades, non, uhum. para dar visibilidade ao colectivo e tamén dades moitas formacións, serades moitos materiais, e iso eh traslácase cando menos nun canal de YouTube que se chama Diverxentes, sí. eh, para que non o coñeza, que vai atopar aí, se mete Diverxentes no YouTube. Pois eh, Diversentes foi un proxecto que iniciei o curso pasado co alumnado de cuarto de primaria e fixen un pouco buscando a motivación do, do alumnado. Eh, como están con todo o tema de Youtube e ademais, pois pues me pareceu eh, unha vía moi apetecible para traballar todo o tema da diversidade, non? Eh, entón, nesta cangle o que <coughs> o que te podes atopar eh, pues, contido eh, LGBT en galego, non? Adaptado ás infancias e eh, si sí que houbo alguna queixa de alguna familia en algún momento non da, da realización dos vídeos, eh, pero a xente ten que saber que isto é parte do noso currículum, que non é algo que nos escollamos traballar ou non, senón que temos que traballar obrigatoriamente. Eh, imos sempre coa lei por diante, non? Por iso tamén eh, a rede é moi importante, porque cando pasa algo así, Eh, sintes que ás mm, veces dubidas de ti mesma, non? Eh, necesitas esa rede, ese apoio eh, que che fai sentir que estás no camiño correcto. Pasas moitas horas con con con enanos e nanas de 10 anos eh este estemas sen xeral, bueno, as diferentes opresións que se viven na nosa sociedade, como como ves que os viven eh O, o tratar estes temas e tamén outros ven a cabeza o tema do racismo no que está tamén moi presente nas nosas sociedades o clasismo bueno como como a túa experiencia de convivir con con, con pequechos e pequechas que que supoño que lle levarás estes asuntos tamén a, a aula no o día a día eu sempre digo que teño unha clase maravillosa e non é porque sexa esta porque podría decir como as orquestras, non de Eh, nunca estuvimos en un pueblo tan maravilloso, non, eh, é certo eh, a miña clase eh, non é porque diga eu senón que, que o di o resto do profesorado non, eh, ten uns valores eh, eh, que, que, que son envexables entón, eh, todo este tema todo todas estas injustizas as viven como propias non, eh, sinto esa carraxe nelas, non, esa esa incomprensión de por qué sucede isto no mundo adulto, eh, a mí é que se me cae a baba coa clase que teño actualmente. Eh, non te preguntei, eh, fixeches máis isterio, eh, lembras cando metiches, non sei como eras, un papel ou nunha web, eh, por que te metías nese mundo? Por que te querías meter nese mundo da, da docencia ou educativo? Pois non, o que sei. pensabas que iba a haber, non sei. Eu pensei que estaba cometendo un erro. Sempre pensei. Lembro ter esta conversa con meu pai en algún momento da carreira, de dúbidas, de non saber se o que estaba facendo era o que quería facer, porque nunca o tiven claro. Eu son das que di que temos que tomar esta decisión e... moi cedo, e que eu a esa idade non estaba preparada para saber o que quería. Eu, pois, oh, eh, porque ao final me gusta, estou cómoda, pero tamén me podía non gustar, non? Eh, na carreira se falaba moito de vocación. Eu decía, ai, soy unha impostora, pero que vocación teño eu, non? Eh, eh, sempre esta dúbida de se estarei no correcto ou se non foi o que me acompañou, pero non houve... non me metin aí porque soñara desde sempre con ser mestra. Eh, estaba buscando hai un, un perfil en Instagram que se chama Sempre estou aprendendo, uh -huh. que estás ti detrás ou diante ou no lado, non sei sé onde estás. Eh, o que ese perfil entendo que, que ten que ver coa túa vocación ou vontade de, de buscar cousas ou materiais ou seralos que lle cheguen alumnado, non polo pouco que estiven a, a cheirar nese, nese Instagram. Eh, sí, pois eh, esta idea eh, xurdiu hai uns anos, porque unha compañeira me animou, comparte, eh, seguro que a xente lle gusta o teu material, eh, pode chegar a outras aulas. non eh, A idea inicial foi compartir eh, material en galego, eh, material LGBT que que servise pois, para, para outros centros, para que chegase a outros sitios aos que non podía chegar, non? Pero non só hai material relacionado co co, co LGTB, porque hai tamén un pin un volcán, eh cousas de Super Mario, sí, non? Hai, hai contido, <risas> moito contido. Si, sí, hai cousas de, de todo tipo eh, despois cando entras nessa dinámica xa compartes todo, xa é algo que che sai de dentro, non? De, pois, pues, se alguén pode ser de axuda porque non o vou a compartir, porque me vou a quedar eu soa con isto, non? E todo ese material eh, creado, inspirado, copiado, como de onde sai esa... Si? Sí? Eso, eso que aparece no Instagram? Eu sempre digo que o que creamos ten que vir de algo, que pois, de algo que vimos noutro momento ou de normalmente son ideas que vou collendo de outras contas e despois eu adapto a, a realidade da miña aula, ao idioma e sobre todo, non? Porque hai poucas cousas en galego cada día máis eh é un pouco sae un pouco de aí. En ese crear no 2023 Aparece un libro Vermello, editado por Galaxia Que está Escrito por ti, ilustrado por San... Sara, Sara, Sara sí, sí. Eh, Que se chama Xe, xe. Eh, Porque xe, ou de que vai xe Ou porque te decidixes a lanzar Ese libro Pois, eh, o do libro Como anécdota está moi guai Porque eu non quería publicálo Quero decir non era a miña intención Eh, non sabía nin sequera como proceder non para para facer de xe un libro real, porque eu debuxando, ilustrando son un cero a esquerda, entón eh, eu cheguei a editorial preguntando se tiña que ilustrar eu o libro, ou se pues, eh, a propia editorial se encargaba de buscar unha ilustradora, non é? Entón, eh, unha das editoriais que me responderon a esta dúbida foi a Editorial Galaxia, foi unha das primeiras, foi a primeira de feito, non? Eh, foi casualidade, porque eu lle enviei o proxecto á Galaxia como eu podía ter enviado a calquera outra, non? Entón, Galaxia, amosou interese na obra e, e a partir dai, pois, foi collendo forma. E, e me atopei con Sara no camiño que para min tiña que ser ela sí ou sí non? despois de ver o resultado é que Xe, a ilustración de Xe non podía ter, ter estado noutras mans que non, non foran as dela e, e Xe, pois, é, porque a persoa protagonista é unha incógnita Non entón, pois, me, me fun un pouco a incógnita matemática non para, para buscar o, o título Eh, conta a historia dun bebé que chega a este mundo e non se sabe se é neno ou se é nena entón todo xira un pouco arredor disto eh, non vou facer máis spoilers supoño que a o libro eh, quere tamén ocupar un espazo que na literatura en galego non existe non é, é, igual Que non en galego tampouco hai moitas obras nesa, non? nesa dirección ou desa temática. De feitoito merecían que que era como un libro pioneiro non en tratar a intersexualidade en galego e eh, para, para as crianzas. Eh, Pod pode ser que, que o sexa non, pero pode tamén eh, estar enfocado a diferentes cousas, non só centrarnos na intersexualidade, senón, pois, facer unha reflexión sobre o xénero. Eu penso que, que, ao final, é a persoa lectora que lle dá un significado. Entón, tío podes entender nun, dun xeito e outra persoa doutro. Entón, o bonito do libro é facelo teu. Supoño que o teu alumnado tivo a sorte de, de ter a primicia dese libro, Non? Ou de, escoita, de, de escoitalo na voz da, da, da autora? Eh, que che din? O que a che ver, dixeron? Sí que o link na clase, pero tardei. Tardei moito porque eu non contei nada. No cole non sabían nada. A min estas cousas danme moita vergoña porque estou sentindo continuamente que son unha impostora. non E penso que é algo que vai coas mulleres de base. non é Entón non dixen nada e pois supoño que as familias eh, se foron enterando por fora, entón xa chegaban a clásico libro, eh, pero eu non lles dín a noticia. Eh, si sí que pasado un tempo dixen, xa está, non vou andar por aí presentando libros en lelo aquí que realmente é onde eu quero ler. Eh, foi un momento moi emotivo, moi bonito, para min moi especial, eh, dos máis especiais que recordo de, de Xer, non? Eh, o feedback é moi positivo, pero sendo a súa profe sempre é positivo. Nunca me din nada malo, ainda que, bueno, sí que debuxo fatal, iso sí que o acepto, eu asumo. É a realidade, tamén me gusta que seixan críticas con isto, pero, claro, é que a mellor opinión que, que podo ter é da miña clase. Era un bo público, non? Sí. Un público que te gustaba... Sí, sí. Dicen 25 minutos, o eh, ordenador marca 25 con 20 segundos. E sempre non innovo nada, sempre despido as conversas do mesmo modo, pedindo xa entrevistada que nos propoña unha canción co que rematar este, este tempo de conversa. Pois non podía ser outra eh, que semente de vencer de SESP por todo o que significa é porque a canción que me dá forzas para seguir cando pues, recibo críticas como decía antes de familias ou de outras persoas ou cando esta impostora agroma non? É, é, sempre penso que que, que, non, que dá igual o que nos pase non? que sempre vai quedar algo aí, non? pois pues nada, escoitando as ses rematamos e eh, moitísimas grazas Lara por achegartte aquí a ao barrio Graziñas. Gracias a ti por contar comigo. Talogo. Chao. ver E xoterra Se deixamos semente de vencer E que importa